E, nazio askapen mugimentu bat e, martxan jartzen denean, herri batean, borroka bat irekitzen denean, buruz baletza irabazteko, e, automatikoki elkartasuna sortzen dela ez. Eta elkartasun horik gabe, borroka horrek ez daukarrekorridorik, borroka marginala bilakatuko litzateke. Gure herrian ere hola izango zen, elkartasun mugimentu hori modu naturalean sortu ez ezbaliz, arrozai ezbarren egatik, harreman e, afektibu agatik, e, simpatia politikoagatik edo proietoarekin bat egitea agatik, mila arrozai ezberdinei beti betidanik izan daula ez. Eta lehenengo, bat, gerra zibilea espainolean, gertatu zenaz, e, Nafarro jende asko ditzuten, eta beste herrialdetan ere bai, jende asko esilio joan behar izan zen, eta beste asko mila kartzelan sartu zituzten honek ba, automatikoki sortu zuen sare bat, elkartasun sare bat jende guzti horrekiko. Enbata deitzen zen garaia ezten. Eta hori izan, gerra zibila pasatu berea da. Eta enbatak egiten zuen azten eh, erropak, janaria bildu, dirua eta lagundu. Errepresaleatuak dituzten, familiei lagundu, alduten eh, guztia ez. Bueno, hori, eh, erreferente bat oso importantea izan da, ezkerra bertxalearen historian, eta gero ja, iruro garren amarkadan, ba, borroka garaikide honetan, edo nidoazken, eh, lau bosta amarkadauetako ari dagokionez kionez, ba, bueno, gauzak logika batean funtzionatzen dira, gara ba, gizue, zen orduan, hemen Euskal Herriko alderdi fotoloena, maziren sozialistak eta komunistak eta bar, baina, bueno, gara e, jartan, esilioan, emundu eh, guzti gaztenak ezakizue, baina PNU-ekoak esilioan zegoenako sondo bizizian oso eroso bezitzean eta negoziotara dedikatu zian gehienak. Askok burukide gehienak estatu batuetan ziaren txatlana egiten egon egontzian, ego Amerikako komunismoaren nortako borrokan egon ziren eta ez zuten duzik egin. Egoera horretan, herri honetan, kontzientzia zuten gaztek, gai izan ziren, akustu berri bat egiteko. Eta Euskadi eta eskatasuna sortu zan. Pertsona batzun borondate politikoaren arabera. Zaten, herri hau giltzera doa, kulturalki, politikoki etorkizunik gabeko herria bilakatzen da, eta da jeltzalen utxik eriagatik. Horreatik sortu zen beste referentzia politiko, nabarmen bat, e, gaur eta geroz eta indartsua goden movimentu politiko bat, eskartiarra, proieto nazional bat e, e, duena, beraz, e, garaitezina. Eta demostratuko du herri honek hori, horrain arteola izan da, zerren, Eskerrabetzalea jaso dituen kolpe guztien ondorioz, daur egon duen osasun politikoa izatea midari txiki bat da. Kanpokoentsadura ez da milaka pertsonen borondate de politikoa da compromiso de Mondrigo, es.